Hitlerikin asiko gira gaur partez, aspaldiz baitugu aipatu gizon hau. Ez nik erabaki Hitler aipatzea, baizik eta Netaniauk. Hitlerek juduak hilzituen palestindar batek konbentzitu zuelako. Ala zer erranduen Netaniauk atzo sionisten konferentzia batean, Izrael go buruak. Uh, be, berak en zuten badugu Bigarren Gerlan erailak izan diren uh, bospa juduak Arabiaik lan baten ondorioa izan da. Wow Hitleren proiektua Juduen desagertararazztea agasasuri bakar batena eta bageta bakzkira detaililetan legartuko Arabiaiak batek pusaturik egin zuen Hitlerzlerek Jerusalemmeko mufti handiak zehazki ere ergaiteko hala izendatzen baitu uh, beraz pertsona horin eta naukke garaian bere lekua baitzuen mufti handiak eta beraz, behetzen hitlerek berak bakarik pentsatzen Israel golen ministroak akusatzen du mufti handia juduen exterminazioaren diaturian izaitea entzulongi, inglesez da Hitler didn't want to uh, exterminate the Jews at the time he wanted to expel the Jews and Kajamim Husseini went to Hitler and said if you expel them they'll all come here So, what should I do with them? He yes. You said, burn them! Burn them! Errezkitzu! Horten, espikatzeko, uh, itzultzeko, zer gaiten duen eta jauuk, Berlinera joan da, eta Hitlerak ez zituen hil nahi du bakarrik kanporatu nahi zituen. Kanporatzen badituzu zu denakunat dinen dira? Hara, beraz, mufti haundiak zer errantzuen Netaniauneren arabera abarkatu. Beraz, dinen dira, parzil, palestinarat eta orduan Itlere galdegin zuen, me zer egin behar dut, horietaz beraz, bedenak erre behar dituzu. Zer, pasada, Netaniauren buruan hori ateratzeko, iduriz uh, gerostik uh, bere itzak kendu ditu edo uh, ezestatu ditu uh, eta... Uh, be, Azkenean, simple da, eh? nola justifikatuko du palestinaren eta orko biztanen aurka eramaiten duten gerla odoltsu hori behartuko dut, juduak lagriki dituen gertakari bat Ebea, bai, soa delakoa dibidez, eta erranen dut falta zela. Historia desformatzen dut, palestindaren kontra eramaiten duen, eramaiten dudan gudua justifikatzeko. Arrigarria, itzoriek, sionisten kongresuan berazateratakoak, Hitler pertsona manipulatu bat bilakatzen da, inusenta kasik eta Arabiaren kontrako arrasismoa handitzen da ere. Bon, espero dezagun, ez dituela neork egitza tartuko bere itzak, diadanik zuzendu dituenak, beraz, erramezala. Upuzut Uts, палie студan. Zerbietz Hitz Eta bititz uh, erraititeko justuki gaur artikulu bat eh, kuxutala interneten Lemond.fren. Angelun topaketa bat izan baita gaur topaketa berezi bat zerfaren inguruan elkartu ziren uh, be judu eta paleeststindagak jerefusiaatuak uh, uh, gehiengoaklibaneetik uh, ere etoritakoak uh, agertu dira hoge artikuluuntan eta angelun ziren beraz labar uh, inguru Ortan, eta biak zaur, zarauzerat joanen dira Surfing for Peace elkarteak proposaturik uh, gaur egune refusiatuak diren biztanle batzu beraz elkartzen dira surfaren inguruan bakea amesten uainez uain eta be, lotura simple unekilan Zeuskiz taldea proposatzen dautziet taldea uh, zarf uh, doinuekin eta be uain oietan ibiltzen den taldeak disko ere. Ateratzen baitu, atzo argitaratu zuen uh, xarean eta hemen beraz hoien lehen kantu bat. Uh, Atxamaitan netuzie xarean eba uziez zeuskiz.bandcam.comen hemen effe effe kantua. Taldea eta beraz disko behi batekin urbiltzen da. Talde hau eta horiek dioten bezala horrein xarean dute diskoa entzun gai. Egunon, amen dekozue disko osue entzun eta deskargateko gure badurzue euro batzon zontruke. Hala, hien e, itzak dira idatziak oien Facebook hori beraz zehuzkiz taldearen diskoa digitalean bedaren xarean interneten e, entzuten eta erosten alduzie. Bantkam.com webkunean Ite eta bi its eritasunetaz eta bereziki uh, bon min batetas sinsureko mina sinsureko mina deneko Kanada sie deneko Kanada gut aukaren dugu aintsegurra ez du laskarrena ere tamela estula ere jaiten dute batzuek tamela bakisu sardene ici chakour famatori peras imagina tou ici chakour besala estule guiten osila bon et visto valio silo pa edo ez duzoi nautatu beintsat uh, 60 milion de konsumator deitu aldizkariak, eh, usuek giten ditu olako inkesta bereziak uh, komparatzen ditu presioak ere produktuen artean, uh, zein diren uh, be beproduktu onenak ere uh, presioen arabera, irankortasunean, eta bar. Eta hor, beraz, interesatu da erremedio batzueri, gure zintzurrak sendatzeko uh, erosten diren erremedioeri bereziki, edo ziroperi, eta ilkerketan beraz, hogeita mazazpi siropa entxatu dituzte hogeita eta uh, denak erosten aldira farmazian medikoaren baimenik uh, gabe ebe ebe uh artean, hogeita mazazpien gain lau dira naskibakarrik egokiak eta martxan direnak edo eremedio direnak askenean besteak ez direa bat ere balio. Hogeita mazazpien gain lau bakarrik balio izaitea, bebederen uh, balio du diakitea. Diakinik uh, be, uh, batzu landierosak ere bilakatzen ahal direla hogeita mazazpien oietan beraz kasu erosten duzirarik ziren uh, siropa edo beste manera bat zuen uh, ere sendatzen dira. Zure iratearekin komunikaezazu goizberri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikustenari alizirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, esemesez, ala whatsappez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0, Iratia elgarikin egin nesagun. Oh Telefonon zenbakia beti orda baliatzen aldu zuen nahi bezain bat. Zuen mesuak pasarazteko oharrak egiteko emankizun bati begira. Ez Twitter edo Facebook baliatu nahi adibidez. Zuen telefono mugiko retik ere mesuak bidaltzen aldituzie. Edo horiek denak ere, ez pa dituzie maitea. Eh? Aski duzie, hori indik guri ratitik pasatzea. Hori ere da beti eta telefono hori zuen... Ba, telefonoko beste lagunen erdian, emaiten handuzi zaitz eta putz goiz berri lagunak geituz. Eta iniziati ba interesgarri bat, bi itza zaipatzeko marko gurekin izanen baitugu laster, orri suriaren gaia aipatuko dugu uh, justuki. Liburuak aipatu nahi nauskitzien iniziati ba interesgarri bat horbada endaian, endaiko erriko etxeak liburu kutsak eman ditu plantan kariketan uh, bereziki baratze publikoetan ideia zer da, be kutsa batean uh, ide kitzen uzia hori berinez gina da, ederki liburu tegi tikino bat bezala eta barnean, ebe ulertu liburuak badira liburu horiek baliatzen alditu zien, nahi bezala zuak ere liburu batuzten usten alduziek gustuko zien eta partekatu nahi eduzna, eta beste bat hartu parkean irakurtzeko hala etxeande beraz trukaketarena da ere eta pentsarazten be, daut ere behin baionan ibiltzen intzen e, karrikan, eta horko liburu denda baten aintinean bazen zare bat eta zare hortan tak bat zino. ita marbat liburu berdin eta gainean idatzia zen hartu e, oiek dira instrukzio masiborako armak, uhiririk harttu uh, liburuak. bitxi egiten du momentuan to uhirik ematen inuzte liburuak orde txrak izan behar dira, Edo boto denakurririk dira denak hartuko ditut eta ez, inesgarria da zereakzioak egiten al dugun olako jeststu uh, sinple aintinean hasi naiz liburuak begiratzen ea zer bazen eta bat hartu nuen, hala placerekin irakurri nuena ondotik e, eta momentu zen e, liburutegian dena benan perdina partekatzenanlukkeena beste norbaitekinhala. Liburuen partekatzearen inguruan ere. Iziaati inesgargi bat. Eta gurekin dugu, Marko, atxaldeon. Atxaldeon. Forman. Forman. Hala, iduriozu. Bai, bai, bai. Huri bukaera untan eta freskotasunean, bada garai berezi bat batzuentzat, uh, tristeziarena eta inspiraziorik gabeko momentuak dira batzuentzat, eta horri txuriaren fenomenoare agertzen da batzuentzat. Bari batzut lan bai. Artistenzat eta... Denoen zat, ha? Horritxuria, horritxuria eran edo ez duzola da geago, Edo ez dakizu, ez dakizu nindikasik. Hordoa egoten zira, edo paper batean entzinean, euh, zuilean hitza edo lehen marra e, egimainorean, edo etxan egoten zira, txukaldean ebil ez, ah, bo, ezen egen dut gauntan iateko. Ha, bat, horritxuria. Hori, ja. Momentu uts bat, hola. Alors, ez da bakarrik uh, marazki bat, edo idazteko zerbait duzularik, zukuskaldea aritza dibidea sortan txartan duzu. Bai, uh, bai, den, denza da momentu batzuendako dezen da, bernout, eh? mm. ez da momentu tiki hori, uh, tarte tiki hori nun ezekizu zer egin uh, eta nundikaxi. askotan, askifite bititzen duzu ene kasuan adibidez aski dut uh, len bisiko mara pa pertunta eta pisten du zabait mm, ha maraskian. eta uh, aski duzu frigoa idikitzen eta dituzun gauzekin haster ala aski si, berda bai. askian hori da hasi berda bai bai eta uh, la es bai hau da, dibidez so uh, Zubi gainen, balgin bat zira, soka batekin ekin. Mm -hmm. Loturi. Ia polita da? hori. suizidio haipatzen. Eh, eh? Ah, pa, tenuen, uh, hayi, eh se, se, se, se, se, se, se. Ilastiken utzia hori. Ah, Ah, se, ilendut? Adrenalina momentu. Bai, bai, hori da. Edo, bertigoen beldura hori duzu. Ya Bai, hori Edo, ya utzia hau da, horien uh, be beldura hau da. Azkenean da justu uh, sobera pentsatzen uzulako entzinetik, burumuina etengabe etengabe ari delako eta egin ordez dez eko hitamaitzira pixkat uh, bai. gibelerunz eta orduan batzutan baliuduan uh, pentsatzea eta ez uh, iauiztea. Ongida burumuina pausatzea batzutan urgisuria uh, Uxichu, saiesteko. Baliuduan hori uh, suria Abai? Ah, ba, baliodu. Ez to baliu shobera lusas uh, eta. Mm. Ba, senta... baliodu. Zenakro baliodu richuriak? Ah, uh, gusten baitu. Usten baitu zure pentsamena edo ah, balioduzna? Bai, bai. Gusten du? Bai, bai, gusten du, bai. Ba, ematen zaitu egora bitsi batean, ora bertigo be, hori da Edo belduzen zira eta orruzen zira, edo iausten zira, bai. Depenitzen du askinen ere presioarena, berberima duzu absolutuki... Euh... Be, marazki bat egin zure kasuan, uh, fitez, akitoren baten buruko, edo tekstu bat idatzi, bihanamuneko, eta ez dakizu batez erri datzi, eta presio bat sartzen duzu, eta horregatik duzu, ere hori suria bai, angustia uh, bat ba duzu. Ene kasuan behar dut pri, uh, presioa. Nik lanetan la, ah. la dut presioarekin, edo bidez uh, marazkialien bizialekin, hor uh, ene proiektualekin, Egunelo sarbaet egin behar dut. Eta d'ibiez, sartzen behar dut lagunak or egun kalietan lagiten dutenak. Egunelo edo saspi marazki egin behar dute. Mm -hmm. Ordoan, nbaet prechualekin, prechua oh, sarbaet egin behar dut so. Ordoan uh, lagu, lagun zendo. Mm. Bai, ideia onaren gero horita baduzu ideia onaren prezioa, berdan. Bai berda, badadena ideio. Esta esta superbela, uh, bon, batzuendako dambola artuberde, artuberde. Bai, bai, bai no expect, u gacha egin bat dut zu antziatu badtzu zu, bai. Pentsagaratzen oh. dit irudi batiz, u dechko estetiko berdin, baina biskat bate bolumuina usteko uh, momentu hori edo usteko momentu hori ouais. bada Homer Simpson uh, famatua zergutzen bai, duguna bai, bai. eta bada irudi irudibat uh, norbait mintzatzen zaio eta ikusten oso ez tola eta hor bada zoom bat bere buru muinaren eta bai. bere buru muinaren barnean zerpastatzena bada sinem bat musikaitan ting, klang, ting, klang, ting, klang dekoneksione bat voilà. <laughs> <laughs> <laughs> e du, e du, la, bada idu idu hor dela baina barnean zerpastatzena bada be... Shiminobatu ala. <coughs> Deskonexioa. Ben, ben, ben, <laughs> ben. Chul ben, <laughs> <laughs> ben. Ben, orri shuliak emat duen ekintza, deskonexion debat egitea. Arpazhenesila, <laughs> shuli behar berris berris uh, eh sumaiteratu hiru berris da Hop, ba, ba, ximino hori agertu batean ba. gero uh, artista batzuk erabilti dute hori uh, uh... artista batzuin inspiratu dira horrengan bai bai bai emande sagun malevich <laughs> malevich blackin <laughs> malevich artistak belagindu haspaldi zakitz noizen laukituria fundu txuri batean mm hm ba, sous artistak jet sous laj artistek dedena belse Bat dako, bai... Gero, uh, ok, horri uh, xuri baten gainean berazkarratu xuri bat, nik pentsatzenen, bo, ez dada ikusten ximplea da, bera euskusten. Be ez, zenta badira xurian, ere badira maila berdina, eta ikusten da, hor, uh, bada zerbait, bada ideia batala, ere ikusten ma, da zerbait. Eta, deben, zentale, ze uh, mailan duzun, ze imaginazioen du, du, duzun, Horri batean, horri xuri batean, zuli uh, imaginazio niak uh, edo zer uh, errakoshtan aldizu eta... Xuriak bon, ezta bate, beti xuriak. Ez du gana yutxa. Olida, olida. Eritako nikazen dut, pao xetzeko mohen toa. Xobela luz sazen balindin bada, dundbait uh, landerox, lande uh, ni hiperaktiboan naizelako... Uh, Arzen dut, paper, belza. Adoš, neta šubismaraz denuz. Hori <laughs> dena, bai, uh... bai, bai. Edo, bai, edo arzen dut, uh... telefonu sembakiko hori uh, uh... <laughs> šurien. Adoš, hori šuriak. Hori šuriak. Ezo susuk, uh, sakit, beharbat zelanak. Uh lokatu asilarik, hop, zerbait iten duzu, eta berriz iten zila, ximinua bezala bizkat uh, buru moyo garen. Um, nik gehiago da, uh, alik, len marra zen du danarik, lehenbiziko marra, baldin bada, otomatiko marra bat, bat oui. zuzen egiten dut lako bat. Bai. Erren nahi du, uff, dut, otomatiko ki. Buruan dudanak, ez du manatu. du egin, orduan, hop. Ok. Horakoten ez da martxan, uste dut? Or, ez, bai, uste dut. Experientialikin ikasi dut, hor... Ez bazait gauza atelatzen ongi, ez borxaz barzten. Mm -hmm. Oli, orla, ustea, nola proietu aniz ditudan, beste proietu batean pasitzen izu. Pentsa, aztenit, batean, alipatzen ginoke idazkera automatikoarena. Ah, bai. Artista, kere, hainitzak egiten dute, hori marazkia automatikoa, musikaren gainean... Sobera pentsatu gabe, tak, tak, tak, idazkera automatikoaren... Bai, bai, marazkera li batzuk ere, marazten dute telefonoz direnean bezala. De ez, askotan hartzen dut zu telefonoan, eta ikzen dut zu, eta behu zu onduan paper eta marazten dut zu laukiak, liak, bihotzak, eta ni. Hora, hor ez, buruak ez du manatzen. Ezkoak. Ezkoak du manatzen. Eta hori ez dauntza bai, bai, bai, bai. Dena, hortxa da, horiaren koloreak ez du importik. Betetzen duzu. Betetzen duzu eta eskida. Ebe hortxa, marko horrikinak urtzen gira bai. eta biba hori suriak. Biba hori suriak eta plater suriak. Bai. <gibarra> Gia da nik gianak direnak, hori. Hore, hori. Horten. Eta Marko justuki usaian beri marrazkiarekin heldu da, badakizue putzen bizia, bihastero egiten duen marrazkia, traularekin atxamaiten alduzi, putzen bizia, tuiteren eta gaur marrazkia simple da, hori txuribat margoren eskua, margobat esku artean, hirien artean, eta beraz, hori txuribat. Mil esker margoko zure gauko margazkiaren zat e, bi astere burua elkartzen gira. Laster, Jose Luis Eizpururen iritzia, eta gure gomita, Imanol Esnaola, gaindegia Beatokiak um, ikerketa desberdin hainit, segiten ditu Euskal Herriari buruz, eta uh, asten honetan, pobreziaz uh, ateradu ikerketa bat, Euskal eta pobrezia zeinetan den, hori haipatuko dugu berekilan, kilan, mementuz bostak eta erdi Euskal Herria eta berriak zurekin bernadetar gain. <mulio> Zute bat goizuntan jiriburun, heriko aterbea garretan joan da, langile batari arizen zerbait lanetan, eta bere tresnatik pindar bat joan liteike, hoztarik habiatu liteike suia eta hedatu, atelier guzia dena erreda, bahnean zen tresneria guziarekin, langileak kautzitu du bahnean ziren bi ibilgailuen ateratzea. Larunbatuntan baiunan deia da manifestaldiak historikoa izan behar du Euskal Konfederazioak hitzorduoken garrantzia espimarratu du hizkuntza za eta lurralde ezagutzaren alde herritarrek eta hautecheek nombre handian biltzeko deia lusatudu Bailonako abokatak greban dira, asteleen etikunat aste guzian, protesta mogimenduaren arrazoin nagusia, justizia e reformaren gaitzestea da, alainan laguntza juridikzionalaren murrizketa ekarriko baitu horrek, abokatek salatzen dute berek dutela jasain behar nagusiki, diende xumeen defentsa, estadotik ahontu guti ordaindua zaiela, biak beren kabinetak ere hetxiko dituzte bailona, eta elgarritaratuko dira auzitegi aitzinian Heme zorzi ururtezpetikako bost gazteai bat pobreziian bizi eskoalegian gaindegiak plazaratu begi duen azterketaren ememaitza da hau ekonomia eta gizarte garapenerako beategiak ez du gaitasun ekonomikoaren arabera bakarrik neurtu baan ere oin arrizko beharren ezin hasea eta egoera prekariuak kondutan hartu zala ere Europak batasuneko beste tokier begira eskolegiko egoera jobesagoa da Bizirik biziran emankizuna hilabeteko bigarren ostelehenean. Eta errepika astezkenuntan gaueko behatzietan. Aldiunko ho gainak usia? Altertiba Bilbo, Alterativen herria, Urriaren hogeita lagoan Bilbon irananganen den alternativen herria. Bizirik biziren emankizuna. gizuna. Berritzantzun gain, astuzkan hontan, gaueko behatzietan, Euskal Herratietan. bestegununtan jokotanposai joan pilota eta eskubalia aipatuko ditugu. Piotan enenttrinketteko munduko kopa bukatu begia da Mexikon, emaitza gazigozoak euskaldunenako txkak pananttzerendako gurekin itzanen dira diukazu munduko sappellduna auxanda baratzen domina eta lau egin bukatu duen akia oltzomendik. Eta Philip Oxandabaratz gurekin dela baliatuko dugu eskubaloia ere aipatzeko, irisarriko presidentea baitugu aurten, irisarrik lohmon egizibitzen du larun batuntan. Zuekere saio parte hartzeko telefonoz 0-bost-bost behatzi, iru zazpi hamalau hameikera deitzen duzue ostegunean berean, edo jadanik e-mailez yokozkampo abildua euskalirratia.info eta duitek kondua ere hori zanen dugu yokoz zazpiko maga kanpo. Yokoz kanpo ostegun guziz zazpizatik sortzietara zuzenean, euskalirratietan. manifestaldiaren segipen berezia larun batuntan euskagatzietan. Atsaaldeko lauetan, mintzaleko saioa, azparnen baterak eta Eusskaratik ipar Eusskaariko elkargo jantolatu eztabaida berriz entzung gai. Atxaldeko bostetari goiti, Baionako saokaian izanen gira zuzenean lekukotasunak giroa eta hitzartzeak zuekin partekatzeko. Deia manifestaldia zuzenean... Euskal Iratietan... Goizberiko gomita zuzenean Euskal Iratietan... Deia dar manifestaldia, manifestaldia iraganenda larumbatian baionan... Ostegu nuntan Goizbegin egita giri hitza emanen diegu, gurekin pasena afaguatik Patrik Ozafren pilotaria, Siberutik Maider Sarasola erakaslea eta Lapurditik, beinat laskano, antzerki dazle eta kantaria. Galderak egin, Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Itzeta <referring> putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, Itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, bu, bu. Itz eta putzemankizunean ziste eta besobara fit emintzatun izleen markok egiazko marrazki bat egin baitu hori txuriaren ondotik iduriz ideia bat atera baitzaio eta begaurko gaiari lotutako marrazki bat lastergure gomitarekin euskal erria eta pobrezia ipatuko dugu eta beraz pertsona bat etzanik bere hori txuriaren aintzinean ikusten da pobrezia markatua eta burugainan putz egiten zai jo abera stasuna idazirik marco mileskera. Twitterren ikusgai duzie beraz hitzputz markatuziten altzizte Beria puntu EU webunean aldiz azokaren sortzaileak omenduko dituzte hori Durangoko azokan berogeiren berogeita hamar garren urtea ospatzen nahi du urte ospatzen batitu Durangoko azokak gaur go egin zuten aurkezpena eta begian argertzen da Jose uh, Luis Zummetak egin du aurtengo af eta joez Sosari Joabagenak eta Joseba Sarion handiak idatzi dute Azokaren mende historiari buruzko liburua. Argizaiola xaria aldiz, gerediaga elkartearen sohtzaileek, jasotko dute gerediaga elkartea. Beraz, Durangoko azokaren uh, antolatzailea delarik. Berria.eusen bestalde gainagusi, eriko etxeak erikoetxeak ahobatez salatu du igandeko seksuera soa, beraz, nafagoa inezen, gertatu seksuera hemen aipa aipagaei, gaur zazpitan bikura eginen dute erizoduko fo elizondoko foru plazan begia.ean aipagai beste gatanna. Elkarrizketa bat behian Imanol Arambururena Nafarroan gelditzen gira beraz eta titulu hau, ez tut lan eginai haulezi aurri erakutsi duen gobernuarentzat eh, ez da aurkeztuko izendatu zuten postuaren lehiaketarat beraz eh, eta berekin egin elkarrizketa irakurtzen alduzi hurriaren behatziaz gedostik nire eskubide guztiak urratuta ikusi ditut kolpatuaz senditzen da egun hartan afaguako hizkuntza departamentuak atzera bota zuen edo atzera egin zuen hizkuntza eskulen buru izaiteko izan izan da penean beraz dena botatzen du berak um, be senditzen duen guztia Bestale gai nagusibat ere berrian, argian, kaseta puntua usaren eta media bazkena. Hese baino investigazio bai, e, Deiadag manifestazioa goizuntan egin den aurkezpena, Aipagai, Shaokaia e, egin da aurkezpena eta argazkia beraz agertzen da denetan, hau Oberrian izkund politika koherente bat egiteko instituzioa beharrezkoa da. Helduen larrumatan Baionan egin den den Deiadag da deia, deia egin du Euskal Konfederazioak beraz goizuntan gazeta puntu eusen ere eh, titulu hau Euskal Konferazioak manifestaziorako erri bultzadaren garantzia bere txidu eta argian aldiz eh, ipar Euskal Herria egituratzeko aukera historikoa baliatu baliatu asmoz batera karabana. Haipagai, batera plataformak egitura instituzional batean bateratzea lortzeko kanpaina berezia antolatu du eta erri zerri biliko da karabana, hortarako krof handing ere kanpaina bat abiatzen du Argia puntu euuxentxetasunaaka. Argian bestalde ibon ipaari Iparaguirre agertzen da, Ibon Iparaguirre okererat egin estene paiketa baterat joaterat derrigortu ondotik. Uh, presoaren egoerak uh, be uh, askarki okererat egin du Bilbon egitekoa zen epaiketa batean deklaratzeko hiru egunez bidaiatu ondotik. Haren deek a saluduten ez biraiak gerrian eta lepoan minandiak xugarazi dizkio eta txagoritsuko medikoen ustez baliteke e zure nian lezioak izaitea ere egora lahiortaz beratasunak argian eta bestalde hiru damatxo sailean gure baska sailean ore elkarrisketa bereziak egiten dituzte eta aldi honetan landergaru idasleta gidoilaria agertzen da eta titulu hau euskalderi bistak ezin dut jendea ideologizatu ikushentsu ez duelako ala xinplikira Kaseta puntu dausen gure gomitarekin ipatzen ginoen EH-ko izendapena, Euskal Herriko berrogeita marre txaldeak duten izendapena Momentuz, eta biadura ondiko treina ere ipagai, tur bordalei bilbideko ere gobernuari presioa sartu diote. Uh, taldeak, beraz lizeat taldeak gobernua estutzen ari da SNCF kompania, tren gehiago jartzerat behartzeko kaseta.usen xeetasunak beraz media bazken Nafarroako gobernua ipagai euro eskualdean sartzeko galdea eginen baitu Nafarroak hemen e, ikusgai duzie usue barkos eta beraz xeetasun guziak eta kazetan eta media bazken ere uh, Idi gertatu sutea bergietan aipatzen ginuena ere aipagaia. Ego esten, bestalde uh, Aipagai jende Bidaiako diendean kesua eta Valtzen hitzak zigortuak, uh, askarki zigortuak izanen dira ekintzaileak eta bestalde UNEDIK erakundeak. Jakin arrasten du 2008ko lehen aldikotz uh, langa bezia apaldu behar liteikela, azken behatzi urtetan gertatu ez dena. Goazzen aintzina orain, iritzia zurekin hoxeru isa izpuru. Bat gehiago, pentsa ezak ezue entzule. Manifestazio bat gehiago eta badira initz. Abiedero handiko trenaren kontra, presuen hurbiltzaren alde, kurdistan eta palestinako herrien defentsan, miseria eta bazterkeraren errefusatzeko antolatuak, prekaritateari ez edo eriotza duinari bai, eta jarrain ezake, bestelako manifestazioek ere badireelakoan eta hemen, erru gifusioaz, ezkonttze homosexualaz, laborantza iraunkorraz edo hartzaren zartzeri buruzkoak. Manifestazio eta elgarataratzeetan haiak eta heziak izan gara euskaldunok. Jaurzi dezala lehen harria, manifestazioaren batera joanneztenak. Gure patua delaharraren nuke. Elgarretaratze batzuk bere fruituek eman dituzte, eta ardietzi da antolatzalek nahizutena, zori gaitzez gutxiengo kasuak dira. Halere ez ukatuko ederretik baduela jendarte bat bildu, eta elgarrekin urraz batzuk egitea, solaz batzuk urutsatuz, amesten dugun banderolako leloa espainetan dugularik. Larun batean, deia darrekin endugu berriro, amesten dugun lelo hori egia biur dadin. Jo Luisa Izburuuren iritzia Mil esker ga beraz de da manifestazioa aipa gai eta guere Euskal jatiak. Han izanen dira zuzenean eta kontzertuak ere izanen dira tartean trikizio eta emon laster gurekin aldiz Imanol esnaola eta aiperrekin aipatuko dugu beraz Eusskalegia eta pobrezia, Gaindegiak atera duen azken ikerketa aipatuko dugu. momentuz, konfesi kolore emon taldearekin Ho etik gekieta oraaindikmettzetan enzino bea izangora Laranlarara paperezko muua bat datorki garborora egunkarizka azkina, Laoneska urdiña, astronauta cuadrilla, putseguineta airera. La la la la, mundu antze har bira, lurrera zegar be ya, go aseno Kurbiak dituzten bozko alaiuak hey, hey, hey, Egunak argitzeko daten musiuak Baina zu ei, baina hey, hey, hey, hey, zu ei, hey, hey, hey, hey, baina ei, hey, baina ei, baina ei, entzun Berdintasuna jainko den lekuak Gozeri gabeiko irugarren mundua Baina zu ei, baina zu ei, baina ei, baina ei, Emo on taldearekin eta bai honan da taldea, eh, jamezala, deia da manifestazioaren ondotik dotik festa segitzeko gure gomita orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Eta ikerketa berri bat, gaindegiak uh, ateratzen duena, pobreziaz eta bereziki Euskal Herrian be, zer egoeretan den poe, pobrezia, gurekin dugu, Imanol, esnaola, atxalde hona. Dai, atxaldean. Um, Zenbakietan txartu hainzin, Imanol, uh, ongida ikusta lehenik zer den pobrezia, azkenian, uh, pobrezia nola neurtzen da? No, em, pobrezia neurtzeko bueno, modu desberdinak daude eta bueno, gainera kontzeptu desberdinak ere bat dira pobreziaren inguruan ez da batada oinarrizko e, zera gabezia material larria bizitzea hori biztan denez, ba, gure gizartean ba, e, jende multzo e, txikiena da esan ezagun pobrezia baina gero bada beste bat por, pobrezia arrisku e, tasa ez da alegia ez du pobrezia bera neurtzen Baina horren ordez, giruzarrera ba, bueno, ba, txikiak dituzten familiak ba, alderatzen ditu herrialdeko edo lurraldeko gainentzeko familiekin, Eta horrek adirazten dugu, ba, zeintzuk, ba, bizidiren, ba, egoer ekonomikorik, haulen eta beraz, pobrezian e, bizitzeko arriskuan ez? Eta beraz, hor, garrantzitsua da, bioiekongi beriztea. Pobrezia arriskoa, alde batetik, e, gure gizartean, eta bestetik gabezia material larria. Mm -hmm. Eta, adibidez, gabezia material larria ipatzen delarik, nola negurtzen da? Zehen arabera ikusten da hori? Bueno, gabezia material larria, bueno, azken batean, inkesta bidez neurtzen da, eta bereziki, ba, eguneroko esan ezagun, gastu eta aurre egiteko dagoen e, zeraren arabera, ez da? dagoen halaren arabera neurtzen da, eta demagun, ba, e, ba ongarbi gailua, edo, e, zera onarrizko elektratresenak izatea, auto izatea, edo, ba, likagaietan, ba, esatebaterako, ba, bueno, hastean irutan edo, aragia edo, harraina jateko aukera izatea, sabes va y bai e, txebizitza eta txebizitzaren naraztasunak eta mm. bai eraberean, ba gure gizartean mugitzeko eta harremanetarako behar diren oinarrizko e, elementuak izatea. Eta horren arabera, ba, bueno, mm. Odan, hor bat e, azbesteko eginez neortzen da. Hor, uskalegiari begira jartzeko, zemakibat e, eman duzu dituluan, titularean azkenean, e, ba, um, emezortzi urtetik beherakoena, emezortzik urtetik beherakoena artean, asik euneko hogeia pobresia arriskoan bizida? Kez kagarria haute da, Zemaki Hori? Ezan es ikasturte asieran gaude, ikasturte asieran beti izaten dira nolabait ere ba, batzukera bakitzeo, deriberatzen dute ikasten jarraitzea beste batzuk ez iztutik ikasten jarraitzerik ba gaitseko ba, zailtasun ekonomikoak medio, hainbatek ba, zailtasunak zetitu liburuak eta erosteko eta bueno, hortarako daude ere, diru dirulaguntza publikoak, beraz, hor ikasturte hasiera berezia delako erreparatu diogu ba, gazte ba, bueno, eza, pobrezia mailari, eza, eta ikusten denez, beti gazteen proportzioa gizarteko batazisteko proportzioa baino handiago betik gehiago dira gazteak pobrezia tartean denean kaltetuak eza, maiz esaten da ba, ba, pobrezia maiz kaltetzen dituela beriziki torkinak eta emakumeak, geitu barko genioke aldi bean ere adinez gazteen artean ere ba zera proportzio handiagoak dituela mm, gazteenak eraitzun sorik da i me sorti petik dizena konabe badira non badira gehiago heldu baino bai zuzen ere ba, pobrezia edo gabezia handienak bizi dituztenen artean ba ume dituzten bikoteak daudelako uh, ba edemagun ba langabeziagatik edo behar bada eh, aski ordainduta ordainduak ez ziren ba zerak lanak lanpostuak dituztelako eta beraz horrek ere Eurupan boliki-boliki ba, neurgailuak ere aldatzen badoaz, eta hain zuzen ere gaur egun neurtzen delako ba, lan intensitate txikia uh, duten familien presentzia zenbatekoa den, eta ondorioz haien segin alabek ba, gabezia bizitzeko duten arriskua. Ez da. Mm -hmm. ez baita gauza bera lan intensitate, intensitate txikia izatea, eldu batek eta aldi berean bere kargu umeak izatea. Hih. Uh -huh. Bistandelo suaren eh, lauak lehen len aipatzen ginuen gabezia material eh, larria du. Uh, bon, aski zenbaki tipia dela agertzen da, ez? Azkenean Bueno, aski zenbaki kipia dela esan daiteke baina hor, e, haintzat hartu behar dugu, batetik, ba, bueno, miliaka persona direla, batetik, bestetik gure gizartean, badela aski baliabide, ba, gabezia material loiek ez sufritu behar izateko, alegia ba, berokuntza helikadura eta jaztea eta lakoak, eta orduan alabate ere, ba, gure bezalako gizarte batean, deigarria gertatzen da gabezio material loiek jasatea. Eta beste alde batetik, eta honetan harreta berezia jartzen iko genuke, ba gazten gizarteratzea eta geroko ba nolabait ere garapena e, auzitan jartzen duela. Hain zuzen ere, ba, orain eh hizketa ez, behar bezala jasotzeko aukerarik izango espalute edo family inguru egoki batean hasteko E, egokia dio denean materialki egokia zati naiz ba ez balute ba gero ari begira biztan denez bazterkeria egoera berriak zorlitezke, edo lehendik daudenak derritu Eta beraz, ba gizarte kohesioak errinkura hondia eragiten digu datu hauek ikusitakoan. Mm, hori da. Hor gipartzen zi beraz, bistan da gabezia material hori gaur egun, hemengo uh, gizarteetan zaila dela ere uh, elementu guzti horiek gabe egoita, autoa, bo, autoberezia da, ben e, telefonoa, dividez, dividez tartzenareren zerrendan, uh, europari begira, beraz zenbaki aulagoak dira, azkenean Euskal Herrian pobrezia eh, apalagoa da, Europari komparatuz? Bon, bai, oituraz, begiratzen zailo, Europako bataz bestekoari, baina ez genuke hala egin behar, ego Euskal Herriak esate baterako erreparatu beharko lioke ibarri Euskal Herriari. Eta, nolabait ere, Euskal Herriako oroar eh, behiratu beharko lioke ba, Europako antzeko aberastasun mailatuten gizarteri. Za, ordun, alde horretatik beraz gurean pobrezia datuak, esan eh, dezagun, ez, ez genituzke hain apaltzati joko. Mm -hmm. ba, ba, badelako, eh, badelako aski aberastasun. Badelako aski aberastasun. Bai, badelako aski aderatasun gurea bezalako ekonomietan. Eh, mm. eta orduan nolabait ere, ba azken urte hauetan ikusi dugu esate baterako Frantsiakor republikak lortu duela gabezia material larria bizi duten herritarren E, kopurua e, bueno, geistea, apur bat Finlandiak e, nahiko indartsu lortu du ez zu lortu larrisku pobrezia arriskuan bizi direna gutxitzea baino bai eh nolabait gabezia larri hori bizi dutenak eta aldiz ikustenari gara ba Egeuskal Herrian e, ez tala lakorik gertatu aitzitik ba hasi egin direla bai pobrezia arriskuan bizi diren herritarrak bai ba, gabezia material larria bizi dutenak eraz mm -hmm begira dizaiogun gure parekoari, ari ez, ez Europako bat azrezteko mm -hmm. eta justuki garapenaren aldetik zerbait ikusten loteda geroari begira ikusten aldoteda ez dakit txartze bat adibidez edo azkartze bat bon, ez, mm, itxura batean bintzat lanaldiak murrizten aritiren aldetik eta nolabait ere enpleguaren kalitatea eh bai Euskal Herrian eta bai Par Herrian eskasten ari den aldetik pentsa daiteke geroan ere izanen direla ba, bai soldata apaleiak eta ondorioz ba kasuak eta biztan denez ba gabezia materiala sofritzeko multzo hoiek ahonditzeko arriskoa Eta hor gaude, eta ezin ez esan daiteke ba, urrengoa markadan gutienik horrek e, hori e, gainditzeko zantzuak daudenik e, ikusi egin behar kusi egin behar zer datorren, baina gaur-gaurko zaurrean ditugun zantzuek hori adierazten digute. Hime sortzi petikakoen gazten pobrezia ipatzen baiki nuen, uh, pixka bat haipatu duzu lehen, baina zehazteko hala ere, uh, kohesioaren aldetik, gizarte kohesioaren aldetik, hor dira ere ondoriok agertzen azkenean pobreziak eta ondutik beste ekiko den ahemanean hain bai, zu zen ere eta gizarteko hesiba da guzti honetan ba, ba, ba, e, oso oso haintzaat hartu behar den helburua ez da? O da gizarte bat osatzen badugu herri bat osatzen baduko eta herri horrek bere gizartea ez da, ez da onargarri gizarteko multzo handi batzuk ba, ba, ba nola bateite ere... Em, em, Gizarte honek dituen baliabide bide ondasun eta eskubidatik kanpo geratzea eta eta hori bada gaur egun ba, arrisku, arrisku bat eta, eta nekez esango genuken alakorik orain amabos bat urte lehen ere baziren kabezie egoerak, baina biz, biziki larritu dira ego Euskal Herrian gutxenik e, azken urte hauetan mm. Eta hori begira, berdin bukatzeko, imanoles naula, Euskal Herria ipatzen baitugu, provintzien arabera, desberdintasun handiak ikusten dituzu? Desbertasun bat bada formala, eta ez dena e pareka garriota da, ipar euskagarriko -e datuak altuagoak dira, pobreziaren e, proportzeri da hojionez, baina hori bada e, frantziako e, ez, ez da gizarte babeseko politika oso zorrotzatelako, eta nolabait ere askikoiz e, e, topatzen dituelako, nolabait ere, ba egoera hori bizitutenak ego euskal herrian, ez da lako politikarik, beraz, pobrezian den erritar bate e, e, egoeraz jabetzeko, ba oso Oso soldata apalak behar ditu hori baekizue eh? Landi dazteko soldata eh, Zera legezkoa mm -hmm. Ibar euskal herrian, ego euskal herrikoaren Bikoitza dala mm -hmm. Eta beraz, horren arabera Ego euskal herrian eurtuko bagenu Ba, esan daiteke iaia ba, bueno, ia, irutik bat lego kela pobrezian. Ez dugu egin kaso honetan Europako e, Eurostaten izpideak baliatu ditugu eta horregatik diogu ipar Euskalren naltuagoa dela pobrezia, baina hori da legez hori aitortzen dalako. Mm -hmm. Ez dela, gainerakoan ego Euskalren arazua larriago da, eta bereziki, bereziki uh, Nafarroan, Nafarroan, Nafarroa e, garaian, ba, ipatzen dira, proporzio umen artean, ia, euneko geita bira, iristen da, iristen den proporzio bat dago, eta nola ere horrek baduz erikusia azken urtetako azkunde bizkarra, bizkorrak, e, laborantza eta ere ikuntzara, ba, bai, Ameriketatik eta bai beste Europako lurrelde batzatik, edakarritako populazioarekin, lotura hain zuzen ere, soaldata apalak, eta gaur-gaurkoz, ba, langgabeziarikin ba, langgabezian bizi diren populazioiek eztan. Mm -hmm. Beraz Nafarro garaiakor badu e, arazo larri bat eta beste zeresanik ez bazen baiit iutan berezeki Bilbo inguruan ere badira alako egoerak gazteitztzen ere bai auzo batzutatik bestetara a, alde nabarmenak daude.: mm -hmm. Hori betiko arazoa funtzionan beti auzoen arabera ere banatzen direnak gaindegia puntu euen beraz t manen zi, uh, be ikerketa honen uh, taulak eta zenbakiak entesatzen mazauzie. Gaindegia puntu, eusen imanoles, naulamil esker. Eskerk asko, zuetan, nahi duzuen arte. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, euskali ratietan. Goizberiko gomita zuzenean euskali ratietan. Deiadar Manifestaldia iraganenda larun batean bai honan. Ostego nuntan Goizbegin egita giri itza emanen diegu, gurekin basen afaguatik Patrico Zafren pilotaria, Siberutik Maider Sarasola erakaslea eta Lapurditik, beinat laskano, antzerki eta kantaria. Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eta niko rekin agurtzen zeituztet, eta putzen itzordua bihar bostak eta seiak artean usaiako, tenorean usaiako lekuan euskali ratietan. Eta Usaiako laguna gurekin Fred Berroet ostegunero bezala Eta Bizio taldearen disko berria aipatuko dauko billar Maia Muroaga ere gurekin izanen da, kantu aipatzeko besteak beste Eta trukak eta gune bat ere aipatuko dugu billar doni bane loitzunen idekiko dena Sehiak Euskaliketetan!